Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu i savjetima građana sektor 3. Danas se nalazimo u Puli. Ovdje mi je gost Marino Jurcon iz udruge Meta Medija i voditelj, odnosno jedan od voditelja centra za mlade. E, dobro večer. E ok, vi ste krenuli prvo sa uh, klubom u poznatoj kultnoj vojarni Karlo Royc u centru Pule, tamo se nalazi klub Metamedia, pa kakva je sad situacija, ali možeš malo za početak ispričati kako je uopće sve kremo kako ste došli na ideju da uopće napravite tamo klub. Pa, mi smo osnovali udrugu 2001. Dvije godine smo se nekako ovaj, pokušali doći do prostora u Rojcu, ali bezuspješno, uglavnom su našetili od jednog do drugog gradskog odjela da bi na kraju, sasvim slučajno ovaj, u stvari prevarili smo ovog portira, rekli smo mu da su nam ovi zgrada rekli da nam pokaže koja prostorija slobodna i on je poverovao u to, pokazao nam je čak i kuce ulazi i skvotirali smo tu taj prostor. Onda trebalo je godinu dana da to legaliziramo i s tim smo krenuli. To nije prostor u kojem sada imamo klub, nego jedan prostor gdje smo imali studio i održavali neke glazbene radionice. To je znači bilo negdje 2.3. da bi negdje u 2.4. odnosno 2.5. dobili 2.4. Eh, ali smo ga sređivali godinu dana pa 2.5. smo otvorili klub mladih na nekih 150 kvadrata tako da sad imamo i taj prostor kluba i zadržali smo onaj prvi prostor za studio znači nije bilo lako posebno zbog toga jer je uglavnom cijela zgrada u nekom dosta zapuštenom stanju pa ovaj, grad vam dodijeli prostora a za uređenje prostora se trebate snaći sami, a s obzirom da jako malo donatora daje novac za građevinske radove i troško je tog tipa nekako smo nekim volonterskim radom i vlastitim sredstvima sredili taj klub i dve i neđe smo otvorili klub i on je onako više manje dobro funkcionira nažalost puno bolje funkcionira ove Većinje stvari nego dnevne, znači nekakve zabave i glazbeni programi, a ove radionice i neki malo kulturni, nazovemo ga tako, edukativni sadržaj, i nešto slabije posjećeno. vjerojatno zbog samog imidža zgrade. A imidž zgrade nije baš neki sjajan u ono, zajednici, s obzirom da ona izvana izgleda kao neki kazahstanski dom za nezbrimutu djecu, onako na prvi pogled. on je prvi dojam izvana, ali kad čovjek uđe unutra, onda to promijeni. Ja da, vidim je potpuno drugačija percepcija lokalne ekipe u Puli nego što ostatak Hrvatske misli, bar što se tiče ovo nekako alternativne nezavisne scene o Rojcu. Svi tako glorificiraju tu zgradu i općenito klubove, organizacije koje tamo rade, cijelu grad, Pulu koja općenito je dozvolila tako nešto. Pa Kako je sada situacija odnosu sa gradskim vlastima? Pa, situacija s njima ok, ali u, u principu je poprilična jednostrana. Komunikacija, uglavnom nas se dovodi pred gotov čin, nije nekako kako partnerska suradnja da sad tebe neko iz oddjela za kulturu koji vodi tu zgradu ne zove, pita za savjeti šta ćemo ovako, šta ćemo onako nego no, on je, ima neku svoju odluku i kao pošalju samo obavijest da se to treba ispoštovati inače ja ovako sa nekim našim kolegama iz Monte Paradiza iz ostalih udruga koji se bave kulturom u zadnje vrijeme smo dosta se nalazili i razmišljali o tome u koje je trenutno stanje u rolicu ona nije baš sjajna čak po kim našim mišljenjima mislim da je ono najgore nego ikad. Do sada je čak ta zgrada bolje funkcionirala kad je bila na nivou nekog poluskvota i kad su susjedi poznavali jedne druge, znači udruge koje dijelaju taj prostor i surađivali nego sada. S obzirom da je grad u zadnje dvije godine tamo uselio bez ikakvog plana i bez ikakvih uvjeta koje postavljaju tim udrugama. Sve udruge više na način da, kao, ako ne znaju šta će napraviti s nekom udrugom, onda ih smijest Tako da sada tamo ima, što se tiče kulturnih udruga, oni čine možda 20% udruga. A ostalo su neke sportske, sportske klubovi, neke polu obrti, polu udruge, nešto onako, dosta zatvoreno za javnost. I u principu, te udruge koji su dobile prostor tamo, jako malo toga čine da da pridonesu nekom imiđu zgrade ili nekoj opće slici. Znači to je prvo krenulo kao udruge koje se bave promocijom nekih oblika nezavisne alternativne kulture, a sada je već ovo što si rekao, malo se to proširio na ostale udruge, organizacije iz civilnog društva. Pa, ja mislim da oni spade u civilno društvo većina njih samo zbog nekih poraznih olakšica. Ili nisu imali novaca registrirati obrt ili su na taj način došli do besplatnog prostora tamo. A, a od u je jako teško pričat, u, u smislu da, da, sad, da se svih sto udruga koji su tamo podrazumijaju kao neki, posebno nisu aktivni ono, članovi ciljeg društva. To su uvijek svodina, može desetak udruga koji su tamo. A grad je u biti do, do, dozvolio, sad grad dodjeljuje prostore, više nije kao on, u startu kad su se udruge useljavale unutra praktički ilegalno skvotirajući. Da, postoji neki javni i sad vjerojatno se dosta stvari... Većina prostora se dobiva putem tog javnog natječaja, neki i ne, kao što smo uspjeli posvjedočiti par puta, ne znam gdje, da lobiranjem kod političara, da na šanku s nekim i tako to ali je jasno da grad nema neku strategiju jasno jasnu šta ono želi s tom prostor. Da li će to biti sportski centar, centar civilnog društva, centar neki kult, kulturni centar, odnosno ovaj, šta oni traže za uzvrdu tih udruga. Lijepo je što mi imamo besplatan prostor i struju i vodu, ali cijela okolina, održavanje zgrade i nekakva ono komunikacija s gradom, to nije baš na neki razini. Tako da ono, bojimo se mi koji smo tamo iz kulture da početak kraja u da pa sad je nekoliko klubova zatvorili su malo prekinuli su rad jedna, jedna od tih je i vaša organizacija pa da, mi smo imali nekakvu sklopu u kluba, mi mi još par udruga u Rojcu, nekakav interni šank za svoje potrebe, međutim, to se valjda nekom nije sviđalo, pa su tu počeli neke prijetnje prijeve i tako to, tako da smo zbog nekakvog, neke želje za očuvanjem onih stvari kojima, kojima se bavimo i ostalih projekata, ovaj, zaključili da je bolje ne trošiti energiju na te stvari jer ovako i enako ono, nismo tamo zbog takih stvari, nego se onda posvetiti više edukaciji i produkciji. Mm -hmm. Tako da sa te zabavno glazbene programe nemamo, a isto stvar je s tim našim susjedima, recimo Monte Paradiso, koji su tamo, tako da u principu neko ovaj, je uspio postići to da je na brzinu pozatvarao cijelu ono, nezavisnu kulturu, makar što se tiče tih nekih klubskih sadržaja u gradu. Dakle, sada je Rojc, po, po čemu je poznato u Hrvatskoj i šire, radi bez tih sadržaja, konkretno bez Monte Paradize i bez uh, metamedije? Da, trenutno je tako, mada Monte Paradize još uvijek održava koncerte, svako toliko, jer ipak su ono je onako više vezani za te neku uh, pankersku subkulturu, pa su koncerti su im onako dosta učestala e, aktivnost, a mi se više posvetili edukaciji i kroz radionice i filmske večeri nekakve koje održavamo i produkciju glazbe u studiju. Gle, sada ćemo mi malo napraviti jednu pauzu pa se onda vraćamo kasnije. Full of dreams and they ain't coming back The same Mexico, baby It's calling me I got myself satellite Just watch one It's nice this time of year So I'm be the you <laughs> hey, high, we're dreaming of fun And we're starting to feeling young and alive Headed across the continent began well the and the local scene, but the eyes lit up as they spotted the dream All every regrets The smoke kids Smiling a cigarette In face space We're laughing We ain't finished yet Out the From the shining coast Clear back to Tennessee And if you ever talk You're not gonna beat us alive I'll see you at the border On Interstate 5 We'll sing Mexico Day is calling me I got my satellite if you the sweet and i've got some dust off of who you to Marriott, I suno me. È da Puli, Ovdje u gostima kod Marina Jurcana, voditelja udruge Metamedia. Parliamo o situaciji in Vornji Rojce na nivou zgrade, kakva je situacija, dakle, od na nivou rojca. Znači, ne postoji nekakva uprava koju čine zastupnici nekoliko organizacija koje tamo borave. Ne, zato jer ovaj, on, naša inicijativa za osnivanje, osnivanjem koalicije Uglavnom nije bila moguća, makar na nivou svih udruga, jer nas je bilo premalo, znači nismo bili reprezentativni za svih sto udruga tamo, tako da ovaj, možda smo tu i ipak grešili, što nismo krenuli u nekakav savez koji se neće zvati savez za rodic, pa podrazumijeva da su svi u tom savjezu, nego neka, neko drugo ime, mislim da je u imenu bio problem i u načinu da nismo trebali krenuti na način da želimo kupiti svih, nego u principu samo onaj koji bi htjeli nešto raditi a s druge strane nije bilo interesa od strane udruga za tako nečim jer većina udruga, ko što sam prije već rekao ovaj, njima savršeno odgovara ovakvo stanje jer su dobili prostor za ništa novaca odnosno besplatno ga koriste a nikih ih ne pita i nikom ne treba pogavati nikakve račune tako da ono, nekakvu aktivnost unutar tog saveza bi možda mm, im više štetljiva koristio. Dakle, budućnost trojica nije baš sjajna, bar što se tiče nezavisne kulturne ponude grada Pule. Pa da, nije baš sjajna. Ono, sad u zadnje vrijeme čak svjedočimo tome da ljudi koji se bave rojicom u odjelu za kulturu ne, ne poznaju neke, neke najosnovne pojmove vezane za civilno društvo, pa u novinama čitamo da optižuju udruge, da naplaćuju svoje usluge, da se bave biznisom. Vjerojatno oni zamišljaju da udruge funkcioniraju na sistemu ono, sakupljača maraka, valjda, ono, ili ne znam. Ne bih htio da se neke takve udruge naljute, ali kao udruge koje su ono, čisti hobbisti, imaju neke članarine, naduđu se tamo jednom mjesečno i to je to. Da, neki način samofinanciranja i otvaranja možda prema nekom socijalnom poduzetništvu bi možda digao na neku veću razinu jer bi onda u druge mogla i srediti prostor i možda zaposjeti neke ljude, a ne da ovako to bude nekakvo, ono, šta znam, utočište za siromašne obrte. Ali to možda rješenje kako su kolege iz Ljubljane u njihoj vojarni, skvotiranoj Metelkovi, još prije nekakvih 10. godina odlučili malo uvesti reda i legalizirati šankove, napraviti znači, ne, neku strukturu. Da, jako sam uspio ovaj, primijetiti njima nisu samo ti šankovi e, bitni i ono što im smeta ovima nego i naplata članarina od ovih sportskih udruga i valjda neke udruge i znajomlji prostor nekom za neke djelatnosti i tako. tako da u principu ne znam šta. Možda zato dolazi iz nekog likovnog miljeja, pa su nekako pretpostavljali da će svi koristiti prostor na način kao što li koristio likovnjaci koji tamo imaju ono daleko najviše prostora. Znači mi neke svoje privatne ono ateljei crtaju ljudi i to eto. A kakva je mogućnost za udruge koje nisu iz Pule dobiti jedan prostora u unutarnjoj rojca? Mislim da je jako teško, odnosno sada ispada da je ovaj da su svi prostori popunjeni, mada vidim da nisu sve, uspe, sve udruge uspjele srediti prostor, ima ih još dostao nesređenih i u nekom derutnom stanju, pa vrijedi probati. Može za šankom. A, vaš još jedan projekt je i otvaranje centra za mlade koji je u, u onako puno ljepša slika, bar koliko mi se činilo prilikom ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg posjeta da je nejako uzlazna putanja. Da, pa ja sam nekako ovaj, razgovarajući sa svojim suradnicima nedavno čak došao do zaključka da sve stvari koje smo izmjestili iz rojica idu napred a ovo u stagnira. stagnirava jer ne možeš brže nego što se sama zgrada razvija, a ona u principu propada da se razvija. Tako da to su neke neki projekti koji nas trenutno i više usrećuju i zadovoljavaju, A to je centar za mlade koji smo zajedno su u drugom Zoom pokrenuli u centru grada nije, nije znači vezan za rodit i to je pilot projekt na nivou Hrvatske na način da su su centra i ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Istarska županija. I centar funkcionira ok, evo sad je godinu dana točno da smo ga otvorili, e, imamo, ima nas četvora e, stalnih koji tamo radimo i dvije volonterke, imamo nekih 130 članova i ano, za sad da funkcionira super. Okej, okay, sad ćemo napraviti još jednu malu pauzu, pa ćemo onda posli razgovarati o centar za mlade. Ok, ponovo smo u Puli, razgovaramo sa Marinom Jurconom iz udruge Metamedia. Vi ste prije, kako se rekao, godinu dana pokrenuli centar za mlade, pa možemo malo reći sad o vašim aktivnostima, nešto sad malo šire. Aktivnosti koje trenutno provodimo su... E, profesionalno, e, informiranje, znači, profesionalna orijentacija to je odnosno informiranje mladih u koje srednje škole i fakultete mogu ići. To radimo u suradnji sa udrugom CINAS iz Zadra. Zatim tu je medijski projekt, e, odnosno postoje medijski projekt takavno, kao neka neformalna radionica iz područja novinarstva koji smo krenuli u 11. mjesecu prošle godine i sad smo iskristalizirala se nekakva novinarska grupa koji su uporad dobili termin na Radio Puli, tako da će se oni baviti emisijom za mlade. A tu novinarsku radionicu nastavljamo i dalje, tako da smo prije par dana objavili poziv za... Upise na novu radionicu, ono će se održati krajem šestog mjeseca. Zatim imamo suradnju sa Filozofskim fakultetom iz Pule koji su na inicijativu jednog profesora koji tamo radi dogovorili da po bolinskom procesu, s obzirom da studenti imaju obavezu nekog izbornog predmeta slušati, Mogu to zamijeniti za volonterski rad u nekim udrugama i institucijama u gradu, tako da imamo dvoje volontera, odnosno volonterki sa Filozofskog fakulteta, smjeta ljanistika, tako da nam oni pomažu u prijevodu raznih tekstova i održavanju web sajta. E, zatim imamo ovaj e, nedavno smo imali i ovu fotografsku radionicu znači radionica digitalne fotografije ali uglavnom se sljedeće godinu dala da misimo baviti neformalnom edukacijom i informiranjem mladih znači neformalna edukacija kroz taj projekt novinarske radionice i informiranje mladih na način da se bavimo profesionalnom orijentacijom ali ovaj centar za mlade to je jedan pilot projekt djelošemo osim... se Pule postoji takvi prostori u Hrvati. Hmm, nisam baš upoznat, ne znam da li rijeka ima ili je to infocentar u Rijeci. Nisam, nisam, nisam baš ovaj, siguran da li ima još nejde. U biti centar za mlade postoji da ali sad mislim da je nekako drugačije, od, od, dakle, ono zajednički osnovan od strane nevladinih organizacija i ministarstvo obitelji, me, branitelja međugeneracijske solidarnosti. To je u biti razlika između vašeg centara i ovih osta, ostalih centara po Hrvatskoj. Da, on je ovaj, e, nije poseban u smislu da, je, da ima neki drugi program ili da je to stvar takva u Hrvatskoj, nego samo u načinu osnivanja. Je specifičan, baš zbog toga, kao što si rekao, da ga je osnovala, e, da, su, da, da je osnovan zajednički od strane ministarstva Županije i udruga. Znači, ministarstvo i županija su na neki način osnivači, mi smo uh, oni koji provode taj projekt. Ok, a kakva je suradnja sa ostalima tu organizacijama, rekao se da sa Monte Paradizom ste surađivali, kakvi je sa ostalima osim Monte Paradiza? Pa ok, mislim Pula je mali grad i s vremenom uh, prili se svi na neki način povežemo koji nešto radimo, tako da da bi neke stvari digli na neki viši nivo, moramo surađivati tako da surađujemo i s Monte Paradizom i sa udrugom Distorzija, Studio Kapua, nešto sa doktori Natom, nešto sa nekim neformalnim inicijativama, a na kraju, na kraju u Centru za mlade i imamo nekakav, nekakav neku vrstu aktivnosti, koja je usmjerena tome da ako neko želi osnovati udrugu i ne znam dakle početi ili ga treba neko savjetovati ili mu dati neki savjet po, po pitanju e, neke edukacije opisanju projekta, o pisanju projekta o izvođenju tih projekata e, mo, i timo se bavimo. Da bi se još malo vratio na ovo što si, si rekao e, vezano za Roj da onak nekako si mi emotivno djelovao oko svega obzirom da se koliko godina sada proveo na izgrađivanju cijelog imidža i organizacije metamedija i općenito cijelog grojca. Pa da nekih pet godina. Mislim ima udruga koji su duže od nas tamo i baš u zadnje vrijeme u razgovoru s tim udrugama neki od njih bi čak i sejali zgrade, a bave se kulturom, bač zbog toga jer misle da ovako kako zgrada sada funkcionira ne liči na ništa. Posto neki drugi prostor osim uh, rojica u Puli koji bi bio adekvatan dakle, za te organizacije koje se isključivo bave kulturom? Pula ima i previše vojnih prostora napuštenih koji propade jer se niko ne brine o njima. Država izgleda još nije smisla štačen s njima, oni nisu u gradskom vlasništvu, nego državna imovina. Tako da nešto bi se vjerojatno našlo, ali sad je pitanje da li mi imamo energije, da li je to uopće pametna ideja i koliko je dobro biti negdje izvan grada, jer ipak u centru grada. Tako da baš zbog te svoje, svoću ja opet s nekim crnim ovaj, prognozama, ali baš zbog te svoje atraktivne lokacije i zemljišta kojem pripada možda ovaj je, ova ova sad faza sa udrugama i, i s tim nefunkcioniranjem samo neka um, među faza prinijeti nešto neki krupni kapital u tu zgradu i napravi ne znam garažu. A bila je priča da će se dio zgrade Vojarne Rojc da će biti prenamijenjen u neki hostel ili tako nešto. A da, to su sve ono, nekakve ideje, vizije, ali ja ne vidim e, kapaciteta gradske uprave da se baviti ja Mislim da oni se ne mogu baviti ni održavanjem e, higijene i reda uzgradija, kamoli stvaranju hotela tužna priča, obzirom da rojica, odnosno pula, ima takav, takav prostor kako nema niti u Zagrebu koji je ono milijonski grad, odnosno 50.000 stanovnika uh, ima jedan takav polivalentan centar. Da, ispada da ga nije ni Mislim, to mi je ono žalosno reč, ali s obzirom na veličinu grada od 50.000 ljudi bilo je stvarno ovaj, nešto posebno imati takav jedan centar u gradu, ali... S druge strane baš zbog toliko ovaj, te neke veličine grada, odnosno ipak jedan grad sa 50.000 ljudi je premali da bi našao nekakve igrače i neke ključne osobe koje bi se time bavile i to povukle i nekako sve više samovjeren da, po pitanju tih ljudskih resursa i kapaciteta da stvar nije dobro u Puli jer većina mladih ipak koji odlaze na fakultet se ne vraća u Pulu. Dobro, vi ovdje isto imate fakultet koji je filozofski? Da, imam filozofski fakultet ali među ovim studentima koji ostaje ovdje u Puli ja ne vidim da njih ne više zanima. Mislim, oni imaju klub u rojcu i s njima nešto surađeno ali to ono suradnja na principu mi posudiš projektor za karaoke. Znači, karaoke ih hvala zanima. Ok, sad ćemo još jednu pauzicu napraviti pa, kre, pa ćemo u zadnjem bloku predstaviti festival koji već koji devet godinu za redom organizirate u Puli. Jedan od mnoštva festivala koji se događa u Istri. Fast off the line Dalje smo u Puli ovdje u gostima kod Marina Jurca, voditelja udruge Meta. Pričamo o situaciji u Vojarni Rojcu, predstavljamo udrugu Meta Medija, malo ćemo predstaviti kasnije i buduće projekte koje nas sada u skoro vrijeme očekuju od strane Meta no da se vratimo još. Malo na vojarnu koje je po tebi rješenje, kako riješiti taj cijeli problem vezan za Rojc, kako posložiti stvari? Pa onako, dosta jednostavno izgleda. E, u principu bi grad treba zapositi jednu osobu da 8 sati dnevno tamo radi ide ono radnika, radnik, a ne neradnik i da se provodi neki kućni red koji postoji, neki pravilnik u upotrebi prostora te neka može biti čak među faza s druge strane bi trebalo preformulirati ugovore s udrugama, jer ovi pošti taj ugovor i udruge ne obavezuju za nikakvu aktivnost po pitanju neke opće slike, odnosno da, da ih se nekako obaveže da da sprovedu jednu akciju godišnje koja će ići u koja će biti smjerena ili u sređivanju javnog prostora, u zgradi ili u, u smislu poboljšanja nekog imidža zgrade u zajednici možda bi na taj način i udruge se malo bolje povezale a sigurno da bi ta zaposlena osoba od strane grada koji bi 8 sati tamo sjedio i radio i ovaj, neke stvari dovolj u tako da to uopće nije ništa komplicirano. Ali to je možda neka među a vjerojatno u budućnosti bi mogao funkcionirati model, ali to je samo teorijski jer ja i dalje ne vidim kapacitet grada, ne znam, te ljude. on ne mogu ih, ko, ko bi se uopće time bavio, mislim da nema takvih ljudi tu u gradu Puli da napravi javnu instituciju koja bi onda imala neko uporne vijeće gdje bi sjedile i udruge i predstavnici grada i zajedno dogovarali neke ono ključne i strateške stvari po pitanju s To Toga do sada nije bilo. Pa dobro, što se tiče samog tog povjerenika, vjerujem da u Puli i Pulskoj okolici e, ima osoba koje bi bile sposobne tako nešto raditi. Ne, ne, ono... Pa meni isto čudno da nema, ali ovako kako je sada ispada da nema. Pa za povjerenika, neko ko razumije kako funkcionira i civilno društvo i nezavisna kultura i kako na kraju krajeva treba funkcionirati jedna takva institucija. Ne vjerujem da se takva osoba ne može naći. Pogotovo to ne bi bio volonter nego profesionalac koji bi radio na puno radno vrijeme. Da, zaboraviti jednu bitnu stvar da se ipak ljudi u gradskoj upravi zapošljava zbog podobnosti, a ne zbog stručnosti. Znači ta osoba bi prvenstveno trebala biti član i neke političke strukture koje je na vlasti i bezpogovorno izvršavati neće tuđe ideje, ne razmišljati svojom glavom. Tako da mislim da je tu isto ono, leži. Problem. To je ova tužna hrvatska priča koja je ili politička linija ili kapital. Očito jedno te dve uh, solucije u ovom trenutku bile izgledno. Ok, a jedinom sad ovo malo veselije teme, medija Mediteraneja, festival koji već devetu godinu za redom organizirate. Kako je uopće sve to krenulo? To je u biti pokrenuto i prijem kluba. Metamedija, a gdje smo danas? A to je pokrenuto prije snimanje udruge. Može to bi joj nekakva ovaj ključna stvar koja nas je natjerala da se organiziramo i formalno u udrugu. Znači s festivala smo započeli prije 9 godina, tada je to bio odvodnjivni događaj u smislu nekog open air festivala, dva dana koji je neke kulturne programe tijekom dana, radionice i neku zabavu na večer. U smislu zabava je bila na trans party, znači neka elektronska glazba se puštala uz nastup DJ-eva i dekoracije da bi to e, vremenom širili na neke druge sadržaje u, u sadašnjem o, obliku festival traje 7 dana dešava se jednim dijelom u Rojcu e, neke aktivnosti su dislocirane dešavaju se i po gradu, u centru za mlade u gradske knjižnici će biti nešto u, na, u monumentima e, taj i vojni objekat Vampule, znači cijela vojna zona u stvari sa više objekata a tamo će se desiti i, i taj E, parti koje već tradicionalno još od samog početka festivala radimo za zadnji dan festivala znači zatvaranje festivala obilježimo sa jednom feštom e, pa, baš što se tiče te fešti pa evo čuo možemo reći zlih jezika, da je cijeli festival i sve skupa ove tjedne aktivnosti edukacijske u stvari opravdanje da se može na kraju napraviti taj jedan party i opravdanje općenito da se radi partijan Sumnjam je, parti ljudi mogu i doma napraviti ili na svoje parceli, tako da ona, ne bi išli mučiti jedan dana tamo nešto a s nečim što im se ne da da bi na kraju ovaj, napravili taj parti. Nama je prvenstveno nekakav cilj e, tog festivala, znači promovirati one ljude i nekakve umjetnike i, i kolege ovdje iz grada i šire na nivou e, Hrvatske, za koje smo u nekom e, kontinuiranom radu u klubu zaključili da zaslužuju neku malo veću promociju, možemo reći međunarodnu, s obzirom da imamo dosta međunarodnih gostiju, odnosno ovaj kroz razne prezentacije i edukacije opipati kako diš u naših sugrađaja, odnosno za koje teme postoji nekakav interes i kroz tu neku edukaciju e, festivala e, probati e, definirati naše aktivnosti tijekom zime. Znači neke prezentacije koje sad služe na festivalu da se ukratko ljudi upoznaju, upoznaju o nekim temama, e, mogu nama poslužiti za neko sondiranje e, interesa i potreba mladih u, u gradu vezano za neku novu medijsku kulturu i onda te aktivnosti razraditi tijekom zime u klubu. A treća stvar možda isto dosta bitno je da na način da kroz organizaciju festivala na neki način i mi uključujemo neke nove članove u radu u drugoj. Kako sada sa ponvod? Ok, situacija opet, ću se vratiti na to da puha imaju samo 50.000 ljudi tako da postoje neki limiti toga smo svjesni postoje neke stvari koje bi htjeli raditi a ne možemo jer jednostavno nemamo ljudskih kapaciteta. A što se tiče festivala Reku se dakle da se uključuju neki novi ljudi pa na kojim konkretno e, poslovima, na koji način ih uključuje. Kako su jedan dio ovaj, e, naših aktivnosti vezano za glazbu, nekako iz tog milijana najviše e, suradnika dolazi. I nešto malo iz neke vizualne kulture. Oni se nekako uključuju na način da se bave sa nekim aktivnostima koje spadaju u njihovo, njihovo područje interesa. Tako da se normalno neki DJ u igri on će se baviti organizacijom tog glazbenog događaja. Ako je neki likovnjak onda će se vam baviti malo više tim nekim vizualnim stvarima, znači radionicom viddeja, videa ili organizacijom neke likovne izložme. Dakle, participativni pristup, da, su, da umjetnici sami organiziraju ove svoje evente ili kao svoj Da, i s time što smo u ove godine pokušali uključiti u organizaciju u programa što više suradnika na nivou Hrvatske koje smo uspjeli e, upoznati već e, zadnjih par godina kroz Savez u, Udruga Kultura gdje smo se razminjevali neke programe i na neki način po, započeli neku suradnju tako da te nekakve kontakte i suradnička odnosno smo, smo zadržali u organizaciji festivala. Šta će konkretno biti ove godine na festivalu? Za, mo, šta bi moglo biti slušateljima u Karlovcu interesantno? da se upute, put istre. Pa meni je ovako neke specifične stvari koje bi izdvojali, ali dobro to su možda meni Zanim, e, Su prvenstveno jedna borba robota, koji imamo prvi dan festivala, to će raditi dečki Zaprešića. Vjerujem da ljudi u Pule još nisu vidjeli tako što. Zatim onda ima prezentacija, ima jedna grupa ljudi iz Pule koja radi video igru sa nekim free software, znači open source elementima. To bi moglo isto biti zanimljivo i biti će sigurno zanimljiv okrugli stol koj radimo na temu pre nam je na baš tih vojnih prostora koji ih u ima dosta u neke kulturne svrhe pa možda vidimo neku ideju kako kako unaprijed stanje u Rojcu ili možda pronaći neki novi model Rojca negdje drugdje i ovaj Zatim, od, osim tih aktivnosti, imamo e, prezentacije podcasta i internet radija koji radi udruga UKE iz Zagreba. E, Deniks Mikšić nam dolazi sa trendom dekonstrukcije, razrezat će auto prvi put na našem festivalu. E, onda dolazi nam Bura band iz Zagreba, Bet Kopi iz Beograda, to je hip-hop trio. Među poznatijima tamo, onda dolazi nam dosta DJ-eva, Sforcina iz Italije, Vestax iz Slovenije, Triki D iz... Uh... Njemačke. Ima za svako, dosta šarolikog programa. Zabaraju se napomenuti da imamo i filmski program koji radimo na način da nam dolazi Tabor Film Festival iz velikog tabora. I ove godine jedan bogat program što se tiče i obogačivanje općenito kulturne ponude u Istri tijekom ljetnih mjeseci. Da, ono što je možda bitno napomenuti je da je sav program besplatan što je ono rijetkost za te ljetne festivale u Istri. Osim naravno zabave, ali to ćemo staviti neki minimalni ulaz. Znači ne ono neka tržišna cijena. S obzirom da, smo don da imamo donacije iz državnog i lokalnog proračuna. A, bitno je možda i napomenuti da se jedan na neki način ponosan, da je to jedan od djetkih festivala koje je uspio obstati unatoč velikoj konkurenciji. Istaknuo bi to da je i jedan jedini festival uz... Monte Paradiso kojeg je lokalne udruge, znači da nije ono uvozni tip festivala koji što je većina festivala u Istri, znači ne za neke su te inicijative po Hrvatskoj prepoznali da je ovdje nekak dobro tržište ili šta već i lijepa klima i blizu je more poljeti i onda većina tih festivala se poljeti preseli ovdje. Šta ne znam, dugoročno da li išta donosi impuli, jer možemo pogledati recimo Motowun film festival, je jako poznat, veliki, dolazi ne znam, tisuće, tisuće ljudi, a plus tome možemo dodati da imamo arena film festival. Gdje isto dolazi velik broj ljudi, a ni nijedno kina. Odnosno u kinima ima 10 ljudi. Sad je pitanje koliko, šta u stvari ti festivali znači za ljude koji žive ovdje. Je samo ljetna zabava za ljude s kontinenta da se malo maknu. Koliko su svi ti festivali nekako cijenom pristupačni mladima? Mislim da nisu baš. Ok, Marino, puno ti hvala na ovim svim informacijama. Ja vjerujem da će vaš festival Media Mediteraneja ove godine isto biti dobro posjećan kao i protekli godina ili čak i više obzirom da radite koliko tri stagea ove godine. Festival će se održavati 30. lipnja do 7. srpnja, znači 30. lipnja je otvorenje u Rojcu i prvih šest dana se program dešava u grad Puli, a završni dio festivala, odnosno taj beach party je 7. 7. 7. 7. 7. 2007. Zabilježite u vaše kalendare pa se uputite 36. već u Pulu, već je tada Ovdje se može i okupati, tu i tamo dobro se provesti, nešto naučiti. Ok, evo, to je bilo to što se tiče Marina i metamedije za ovaj put. Mi ćemo se još vidjeti, čuti tijekom i ove godine. Evo, poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Slušajte nas je sljedećeg utorka. I do slušanja i pozdrav svim slušateljima. Doviđenja i do slušanja. the world Sandman, yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Polly Archie. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Simon someone to hold. Someone to hold. Would be so peachy. send and